ב. על ידי פגם הברית, היינו שאין שומרים את המוח ממחשבות ואורים רעים, שעל זה נכשלים חלילה בפגם הברית. נחסרת הפרנסה. ואם יקשה בעינינו, מדוע כמה עוברי עבירה הלכודים אך מנה לצלן בוודאי בפגם זה, ואף על פי כן יש להם פרנסה ברווח גדול? הרי שמצינו תירוץ נאה ואמיתי לקושייה זו, בניקוטי מוהר"ן סימן כ"א.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 שהוא כאשר האדם מתפלל בקול ובכוונה, כלומר במתינות ובהקשבה למילות התפילה, ובפרט כאשר מתגבר הוא שלא להתרפות בעבודה הזו תפילה. גם כאשר מניעות וניסיונות עומדים בפניו, ואינו מבטל שום תפילה, הן של חיוב, האנו התפילות המחויבות על פי שולחן ערוך, שכרית, מנחה וערבית, הן של רשות.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 לנסות את האדם אם יעסוק במלאכתו, על פי התורה בלא חזיו, מחמת עתירת השם ואמונה בהשגחתו. וקיימים טעמים נוספים שמחמתם צריך האדם לעמול במלאכה ובמשא ומתן. אבל פרנסה והשירות אינם נובעים כלל מפה על ידיו וחריצותו של האדם, אלא רק מהשם יתברך בלבד, המזמין בהשגחתו הפרטית לאדם כל הצטרכויותיו.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 ועל ידי זה מתרחק מהשם נתברך וקיום התורה. הרי גם אלו בגדר שמד ועבודה זרה, כמובן בכל ספרי האמת, ובפרט בספרי אדמו"ר כי באמת, השם נתברך מזמין לכל ברוריו כל הצטרכויותיהם, ואסור לעסוק אפילו בשביל פרנסתו במלאכות וביגיעות המרחיקות את האדם מדרך התורה. וצריך להבין ולדעת כי פרנסה והשירות שמשיגים אותן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 היינו במצוות שקיומם על ידי ממון ובפרט מצוות צדקה, אם אדם אינו מקיימם כחס על ממונו שהוא יקר בעיניו אחמנא יצלן יותר מן המצווה, הוא מקיים רק מצוות שאין בהם חסרון כיס, ובפרט כשאינו מקפיד בפרנסה ובמשא ומתן שיהיו על פי התורה, ואינו משתדל לקיים במשא ומתן את ההלכות הקשורות בהם, ובפרט אם על ידי העסקה ואינו מתפלל בזמן וכראוי,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 מלאים עצבות ומרירות ודאגות מחמת חמדתם התמידית לממון. וככל שתתרבה עשירותם, כן מתרבות עצבותם ודאגותיהם. כי מתקשרים יותר ויותר, אך מנה ליצלן, לעבודה זרה של ממון, שבכנפיה עצבות ומרה שחורה וחושך ומיתה, אך מנה ליצלן. ומי ששקוי ולקוי בתאוות ממון, מתכלה ועובד על ידי הטרדות, הדאגות והפחדים הקשורים בענייני ממון. ט"ו <תתבב> דע <דה> <דה> שכל הממון והשירות של הנגידים והשירים שנוהגים בממונם שלא ביושר, היינו שאינם מפזרים לצדקה כפי עושרם, <והם>, והם נוהגים בגאות ובגדלות כנגד אנשים, ובפרט כנגד עניים. ולעצמם המפזרים עבור פרנסתם וחמדותיהם עפרות זהב ומשוקעים בתאוות ממון ותמיד רודפים מחר ממון אזי השירות כזו אינה שווה מאומה והרי כעשן הוא מכונה שחוק הקסיל היינו שהוא דבר בטל שאין בו ממש כמובן בזוה הקדוש שממונם של העשירים שאינם נוהגים ביושר משחק בהם כפי שמשחקים במטבעות עם תינוק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 את הפגמים שבאדם המקורב אליו, ובפרט פגם הברית. והעדה זה זוכה אדם לחכמה כמבואר למעלה. על כן צריך לזכור שמי שרוצה להינצל מתאוות ממון, ומרירות הנובעת מתאוות ממון ודאגות פרנסה, יתקרב לצדיקי אמת. כי המקורב לצדיק מקבל חכמה כאמור, ויודע ומבין, כי גם כאשר הוא סובל מחסרונות וניסיונות, אינו נופל לעצבות. רק ומלא ביטחון ומקווה להשם ידבח שיושבו מכל צרותיו ואכן זוכה לישועה כל אחד לפי מדרגתו. וצריך לדעת כי השם ידבח אינו עוזב את האדם לגמרי כמבואר בתורה אצל יעקב אבינו עליו השלום כי לא אזורך וכו'. ומבואר בדברי חז"ל שדברים אלו השיב השם ידבח ליעקב אבינו כאשר ביקש מאיתו ידבח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 ומלבד ההתקרבות לצדיקי אמת, אין שום עצה להינצל מן הטעותים ומן המכשולות אשר בעולם הזה השפל. השם ידברך יעזרנו להבין את האמת לאמיתה בכל פרט ופרט. ט"ז מי שהוא משוקע בתאוות ממון, ואינו עוסק במשא ומתן באמונה, היינו שאינו מתנהג ביושר במסחריו,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 הן גנבה, גזלה ורוציחה בפועל ממש, הן כאשר אלו כרוכים במסר מתן המלאכה. כפי שרואים מחמנה לצלן אצל סוחרים ובעלי מלאכה, שאינם נוהגים על פי תורה, וכן יש לשנוא ממון שמקורו בצביעות ובחנופה או עבלות אחרות, ובפרט ממון כזה שבעטיו צריך חלילה לבטל משהו ממצוות התורה.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 על ידי העסק במשא ומתן באמונה, כמובן בסעיף ז', מתחדשת הנשמה. היינו המוח והשכל, כמובן בליקוטי מוהר"ן, כי השכל הוא הנשמה. וזוכים לקבל מהשם ידבח בכל פעם נשמה חדשה. היינו שכל חדש ודעת להכירו ידבח. ואפילו מי שאינו יודע ללמוד, ובשל כך אינו מקבל מוח חדש, כי אינו עוסק בתורה, שהתורה היא עיקר מוח והשכל,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 מחר במחיר הנמוך כפי שחשב בלבו בתחילה. והעוסק באמונה כי רב ספרא שומר את אמונתו, ששום דעה או מחשבה רעה לא יוכלו להזיק לה. והעסק באמונה מתחדש המוח והשכל כמבואר. כ"ב. העסק שאדם עוסק משא ומתן באמונה כמבואר בסעיף ז' וכמבואר בסעיף כ"א על מנהגו של רב ספרא. על הזה נעשים תיקונים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 עיקר חסרון הפרנסה המתגבר בדורותינו הוא רק שוחטים שאינם מעוגנים. כ"ג עיקר חסרון הפרנסה המתגבר בדורותינו הוא רק בגלל השוחטים שאינם מעוגנים. היינו שאין לאמירת שמיים. כמבואר בשולחן ערוך כשוחט חייב בראש ובראשונה להיות יראי שמיים. וכשהשוחטים הם בעלי יראה מושפע השפע וכאשר השוחט מברך על השחיטה כראוי, הוא מתקן את הנפש המגולגלת המצויה בבהמה או בעוף שהוא שוחטם. אבל כאשר השוחט אינו בא יראת שמיים, ואפילו בעת שמברך על השחיטה, חושב מחשבות אחרות, ואינו מתכוון לשמוע ולהבין את הברכה, שוחט כזה האוכד את החלף לשחיטה, הוא בבחינת רוצח, הורג אנשים. והנפש המגולגלת בבהמה או בעוף מצטערת צער רב,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 האדם צריך להרגיל עצמו במידת ההסתפקות. היינו שיסתפק רק בהכרחי לקיום הגוף לו לא ולבני ביתו. הן במאכל ובמשת... ובמשקה הן במלבושים. שלא יפזר עבור עצמו או עבור בני ביתו בהרחבה יתרה, ולא ירבה בצרכים שאינם חשובים לקיום הגוף, כפי שנוהגים אנשים רבים הרחוקים מן האמת, שמפזרים ממון כדי לחיות בגדולה ובהרחבה יתרה מחמת כבוד וגאות.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 ובגלל השייכות הרוחנית בין חפצים אלו לבין האדם העוסק בהם. לפעמים מסבב השם יתברך שהסחורות והחפצים שיצאו מרשותו של אדם אחד, ישוב עליו חזרה בגלל השייכות הרוחנית הנד. ולפי הנפש רוח נשמה מצויה באדם באותה עת, כן מסבבין שיעסוק בסחורות וחפצים מסוימים השייכים לו בעת ההיא. על כן אסור לדחוק את השעה בשום דבר.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 כיכר הכבוד ומלכות של אדם מישראל הן מידות טובות ואמונה אמיתית. וחיות מלכות וקדושה היא רק מידת תורה. היינו כאשר האדם סופג בתוכו את דעת התורה באמת, לעשות ולקיים, אזי מתחזקות אצלו מידות טובות, מעשים טובים ואמונה אמיתית, שהן מלכות וקדושה כאמור. אבל מלכות הישע מתגברת על האדם, מכריחה אותו לחמוד ולדוף אחר הממון. ולכן אחת תאוות ומידות רעות. אבל כל אדם השובר את תאוות הממון וממשיך עליו דעת תורה אמיתית, ניצול ממלכות ההשראה כמוסבר בסעיף הזה. וצריך לזכור שאי אפשר לספוג דעת תורה כראוי ולהמשיך על עצמו מלכות לקדושה רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת, שהם עוסקים בתורה באמת.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 צריך להיות איש חי, היינו בעל יראת שמיים וצריך להיות חזק באמונת השגחה ובפרט בביטחון אמיתי בהשם ידבח כן, צריך שתהיה לו קצת ממשלה על האנשים שהוא מפרנסם כדי להדריכם בדרך הישר ובפרט צריכו להשגיח שלא יעשו רע ועל ידי הזה יוכל להמשיך להם פרנסה נ' יש עבירה אחת שאם נכשלים בה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 נ"א. על ידי שמחת תורה ומצוות שאדם שש ושמח על התורה ומצוותיה האהובים עליו, עד שיוצא בריקודים מחמת גודל השמחה, על ידי זה מתברך בממון ועשירות לקדושה. נ"ב. כל אדם צריך לדעת כי כל תענוגי עולם הזה, הכבוד והתאוות, הם באמת אבל הבל הבלים ואין בהם ממש, כי לבסוף לא נותר מהם כלום לאדם.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 בוודאי הוא שהשירות היא לא לרעה גדולה, אחמנא ליצלן. ועל אושר כזה אמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, אושר שמו לבעליו לרעתו. ועוד רואים בחוש, כי על פי רוב מרחיקה השירות את האדם מן האמת ומיראת השם. גם צריך לדעת שהעולם הזה מרמם מאוד את האדם. נדמה לו כי הוא מרוויח, ולבסוף לא נוטה בעדו מאומה.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 וצריך להכניס ידיעה זו בלב ובמוח ולזכור תמיד כי העולם הזה משקר הוא, כי העשירות, הכבוד ותאוות העולם הזה אינם ולא כלום ואין בהם שום ממש. והעיקר ממש הוא הדת האמיתית שחושבת ומתבוננת תמיד בתכליתו של אדם. או אז אפשר להבין באמונה אמיתית את תפקידו של אדם עלי אדמות ואח עליו לנהוג בכל דרכיו, מעשיו ומידותיו.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 ורק הם יישארו לו לנצח כמבואר למעלה